«Осеняє! Осеняє її хрестом! Хоча...» Він раптом зупинився. «Може, і по голові. Хто там знає?» «Ну, вона, значить, злякалася, крикнула і теж заклякла. А сама на ньому сидить. І тут, каже батюшка, відчуваю я, що піднімається в мені великий гнів, і сам я не відаю, що роблю. Уявляєте?» Так оце ж не що робить, поклав він її на траву і сам, значить, укатав три рази підряд, щоб знала, як над духовною особою знущатися. Микола Пилипович закотив очі, щось у голові підсумовуючи і запитав: "Це що ж получається? П'ять разів? Що? Ну, уділав її «П'ять раз підряд?» «Чому п'ять?» – зрозумів оповідач. «Три. Ну, два вона його, і три він її. Два та три, ну, значить разом виходить п'ять». «Брехня!» – авторитетно заявив майор. «Так вона ж відьма!» – пояснив господар. «А відьми знають і не такі штуки. Крім того, він же в семінарії скілько років, ні чирк?» А їм хіба не можна? Тільки з дружиною, а він же неодружений був. Микола Пилипович почухав потилицю. Якщо так, тогда і ще нічого, хоча скоріше всього брехня. Петро переводив очі з одного співрозмовника на іншого, але рота поки що не відкривав. «Ну, не знаю», – обурився Парторг. «Я сам там не був, а за що купив, за те продаю». Важливо, що він її угнобив так, що вона була вже ніяка. А ніч темна, тому він навіть не бачив, хто це. Помацав, молода наче, ну і все. Зібрав одяг та пішов. А на ранок люди кажуть, Парторгова донька захворіла. Лежить, не піднімається. Туди-сюди лікарі нічого зробити не можуть. А дружина у парторга не зовсім була свідома і вірила у всякі забубони. Так от вона дочекалася, поки чоловік з хати, та й до попа. От читай, каже мою доньку, може допоможе. Ночі діждалися. Щоб ніхто не бачив, що пів до парторгової хати ходе, Бо самі розумієте, який це удар по ідеології. Ну, наш батюшка, що? Башли в руки, будуть звуки, у цих служителів культа все просто. Збира свої ікони та до неї. Заходжу, каже, а вона лежить біла-біла. Він її за руку взяв і раптом відчуває та сама рука то її самиї значить, що біля річки на нього напала. Це значить, парторгова донька була відьмою. Петро скептично скривив рота, він явно щось надумав, але поки що тільки уважно слухав господаря. Ну і сказала ця дівчина, що значить хоче, щоб батюшка її три ночі отчитував, тоді значить одужає. Каже, хай біля мого ліжка читає всю ніч, бо я так хочу. Ну а що таке «хочу» для парторгової доньки? Отож, куди діватися батюшці? Проти влади не попреш. А та, що була нареченою нашого семінариста, вона теж відмувала. Тут ви вгадали. І про цю історію зрозуміло довідалася. Та й каже своєму жениху, це каже не просто так бо та парторгова донька у нас на всю округу головна відьма. І якщо ти будеш біля її ліжка читати, тут тобі і гаплик, бо вона мстива страшно. Вони всім кодлом на тебе накинуться, тоді вже ані хрест не спасе, ані ікона. Але я тобі допоможу, навчу, як заховатися від неї. «Каже, як підеш до неї отчитувати, то візьми з собою...» «Ну да», – отрутився раптом Петро, що до цього моменту не зрунив жодного слова. «Це я вже десь чув. Парторгова донька літала навкруги нього на ліжку, а потім привели віє, і він каже, підніміть мені цей». Микола Пилипович раптом гучно заіржав. Парторг образився. «Що це ви вигадуєте справді? Нічого такого не було. Просто відьми хотіли його впіймати. А він врятувався і на цій своїй нареченій одружився. А нічого такого не було». «Ну, не сваріться, не сваріться», – старший рангом взяв ситуацію під контроль. «Давайте краще і ще по п'ятдесят». Тепер він уже сам наповнив чарки і суперечку втопили на саменькому їхньому дні. Досвідчені фахівці у спілкуванні, наші колеги поступово перевели розмову на буденні теми. За землю, за політику і просто так. Господар нарешті сп'янів, а тому остаточно возлюбив київських науковців. Після другої Сулії, коли молодший – а тому тверезіший Петро нагадав про необхідність повертатися додому, Парторх уже, як офіційна особа, пообіцяв усіляке сприяння сучасній фольклористиці і хоча добряче похитуючись, особисто провів колег до дверей. «Якщо там щось, завжди до мене звертайтеся!» Попрощавшись з гостинним хазяїном, Фольклористи влаштували невеличку нараду тут таки біля хвіртки. «Ну, провіяти йому класно засадив», – Микола Пилипович від задоволення покректував. «А не буде всяке фуфло гнати?» – Петро посерйознішав. «Ну, то що будемо робити, товариш майор?» «Поштарку цю надо спробувати. Як там її?» «Наталку». «Угу». А що з дідом? Обидва замислились, хоч після випитого це й було нелегко. «Слухай, лейтенант!» Старший групи, здається, і повинен був вирішувати у подібних випадках. «Нам яке задання дали?» «Війти в контакт». «Подго...» Він замислився. «Тувать почво!» «Связі!» Молодший уточнив. Спочатку знайти, нехай. От і будемо іскать. А може спробуємо таки зі старим? Одна дискредитація получиться. Он же все бачить. Води в нього вже випросив.